Gresl. Gremseles. Norara. Nora morara. Nora, nora. Du litte till r du måt dat sinna gränslust shut up don't give me the big talk give me the small talk microscopes, microscopes. Oh, i love that all right go ahead hello är det passat bättre in för dina gränser och är gränsösprengande nog sex och samhälle er for de fleste en kjent saken i den dyriske världen men hur det det bland insekter är kanske något mer oklart det ska vi göra något med idag. Bönar fiskre och doker som går runt och klör eller vift och slår med avis eller andre magasin hela dagen. God dagen och välkommen till gränslöst här på Radio Nova. Uten insekter hade det varit stursligt med liv på jorden, bortsett från havet då som klarar sig fint ut. Något som vi har till fälles. En annan ting vi har till fälles är att insekter har sig dem också. De finns en make körde på och hoppar på det bästa. Og med tanke på at vi snart kommer til å finne insekter på mange middagsbor rundt i de tusen hjem, kan det jo være greit å vite hvordan man kan dyrke fram delikatesa. Men hvordan insekter tilberedes får bli tema for en annen sending. Vi får heller ønske velkommen til vår gjest, høyskolelektor Asbjørn Håv fra Høyskolen her i Oslo. Velkommen til Radio Nova. Tusen takk for det. Det bør jo nevnes, eh, siden Grensløst alltid spiller med å kort, at du var jo min naturfagslærer på første året eh, på høyskolen. Ja. Men eh, mye av det vi ska snakke om er jo ikke akkurat, eh, pensum på barnehag og lærerutdanninga. Eh, nei, det er ikke det. Vi, eh, <går> det får eh, være et annet foran, tror jeg. Ja, de, de forventer med det til russetida. Eh, men eh, vi skal snakke om insekter, og hva er det som er så speciellt med insekter, sånn, bortsett fra at de håller liv i halve planeten? Ja, det som har uh, slått mig opp igjennom, det er jo at uh, insektene er liksom, det er egentlig de som regjerer da. Det er jo ofte uh, snakk om at det er mennesker som er liksom, de som regjerer på øra, men det er det ikke altså. Det er insektene som virkelig ruller. Uh, og uh, for det første er det så er det utrolig mange av dem. Og så er det et vanvittig stort uh, mangfold, og det håper jeg at vi uh, får frem i Ehm... Og så er det slik at de har jo vært på jorda veldig, veldig, veldig lenge, veldig mye lenger enn eh, oss mennesker. Um, det er jo, ja, de begynte jo sin utvikling for kanske 400 millioner år siden, mens menneskets utvikling er jo liksom knappt en million. Så det er liksom sånn, det er, um, det er ganske heftig, rett og slett. Ja, for de lever jo litt av oss, gjør de ikke det? Ja, gjør for så vidt det også, men hvis du, fjerner, altså hvis du, det en hvis du fjerner mennesker fra jordes overflate, så overlever insektene stort sett veldig greit, bortsett fra noen få som er, gjerne er parasitter og sånne Men eh, Mens eh, fjerner så sliter vi mennesker, da dør vi også. Okay. Du nevnte mangfold. Hvorfor mener du det er så viktig å få frem? Jo, altså, jeg synes det er utrolig kult. Altså, det som eh, imponerte meg veldig da jeg begynte å studere zoologi, og det var i zoologien jeg eh, først ble kjent med insektene og den mangfoldigheten de har. Og det liksom, eh, går på utseende, det går på eh, strategier for å overleve, eh, og det går på liksom, ja, hele, hele, hele opplegget, da, hele pakka. Ganske, ganske heftig. Men hvorfor er insekter så ekkel? Altså, de er så sånn det er ikke mange som liker å ha dem som kosedyr eller som husdyr Nej Nei, altså, det, det er noen som har noen insekter som uh, husdyr for eksempel mange som uh, har noen pinnedyr og, og sånne ting uh, man har kanskje noen ufrivillige husdyr og det er derfor det kanske kanskje blitt ekkelt så tror jeg faktisk også det er det har litt med genetikken vår å gjøre også um, tidligere så, så var det sånn at hvis du ble stikkig av et insekt eller bebitt, eller får noe gift i deg, så var det dødelig, og det er jo fortsatt dødelig for enkelte. Um, så dette her er, har nok også noe med det å gjøre, at genetikken slår inn. Litt som satt seg i underbevisstheten i at i ja, og så hvor, er det liksom... Sånn Vårt historiske minne, kan du si. Ja, litt historisk minne, så er det det at det, det kravler og kryr, og selv om jeg entomolog og, og har jobbet mye med insekter, så insekter på feil plass er ekkelt det også. Får jeg insekter i nakken, så får jeg litt creeps, altså. Ja, <laughs> hvor vi fin insekter? Eller for å si det med en måte, vi ikke fin insekter nesten? Det vil vi finne mellom um, og Altså de er de er overalt. Altså minus saltvann da. Det er jo bare noen få insekter som jeg kanskje knytter litt til bare særinger da, som som er knyttet til saltvann, blant annet en tege som har liksom et lite stadie i saltvann. Eller så er det ikke insekter i saltvann. Der er det krepsdyrene, altså et antall leddyrene våre som har har herredømme. Uh, så vi kan si sånn, generelt så har uh, krebsdyrene tatt havet, og så er det landjorda for insektene, og i så fall innskjøret, derfor er det er også krebsdyr. Eh, hva er hemmeligheten? Altså, insekter er jo en stor suksess. Du nevner de har jo levd på jorda i 400 millioner år, eh, og det, du nevnte mangfoldet, og ja, har jo sig seg til hvert hjørne og mellomrommet rundt om, på planeten, og nå er det jo snakk om veggdyr og, ja. og, som, som kommer. Så, så hva er egentlig hemmeligheten til at de har, blitt, har en, en så stor suksess? Altså, det er, det er oppbyggingen, rett og slett. Altså... Um Insektene er på en måte Motsatt av menneskeoppbygging de har, Vi har da den bløte delen utenpå Og så har vi skjelettet inni Mens hos insekter så er det helt motsatt Der er det skjelettet utenpå Og så er det myke delene inni Det gjør at de er ekstremt robuste Vi kan jo, altså det er sikkert Holdt en bille og så har det mistet ned på bakken Altså det er om Hvis vi skulle gjort det samme da Så, så er det som om dette ned fra toppen av Chateauneuf Det hadde ikke vært så veldig hyggelig for oss mm. Men insekter tåler det Uh, det andre ting med insekter er at de har evne til å fly, de har evne til å spre seg, um, og um, derfor kan de utnytte masse forskjellige nischer, og så har de en kort generasjon. Altså generasjonsomgangen uh, er ganske, ganske um, kort, sånn at de formerer seg raskt, og kan også tilpasse seg uh, evolusjonært veldig mye lettere enn uh, en mennesket. Ja, og så er det veldig flinkere til å utnytte de forandringene som skjer i miljøet, og kanskje at de ser sitt snitt til å... Ja, her Här kommer ju här kommer ju altså survival of the fittest. Det är det som mm. gäller her, og får insekter som ehm um, som upplever variationer. Någon av de er visst de har får en mutation och får en en ändring um, en som gör att de är mer har mer fördelaktige i det nya miljön så vil de överleva og bringa det vidare. Och syns ni har så korte korta generationer så går detta förhållsvis fort. Ehm um, er är det bakterierna som har den extreme korte generationen där är det blir det många miljarder bakterier på bara någon få timer mens uh, hos insekter så är det ju många får så många generationer löpt av en ett så der er det, det er stor um, stor evne til att så tillpassa sig att til disse detta miljöförändring då. Och har när inne på bakterier då har vi virus också man har också stort. Ja, ehm um, där också är det ju mutationer utgår eh mm. uh, och virus er ju det er jo for så ikke definert som liv Der er det sikkert noen som okay. Det er jo en, en diskusjon som pågår da ja. Om det er i livet eller ikke Men forløpig så er det ikke definert liv Du nevnte at hvis jeg har et insekt i handen Og har mistet det i golvet Så blir det som at jeg ramler ned fra toppen og har slått en Men han kommer vel knek knekke beinene med? Kan du ikke det? Ja, altså, det kan, de kan sprekke opp dette her skjelettet de har. Det må utenfor. jo ha jævlig ondt for insekter, det da. <laughs> det ene, men det har også en god evne til å, å reparere seg selv, og de klarer seg jo fint uten et bein, eller uten to bein, og uten en antenne og sånne ting, så det er, mm. det er litt mer, <laughs> det er litt verre for oss da. For... Ja, de er litt tøffere i, tøffer i trynet enn det mennesker da. Litt tøffere i trynet er det nok. Ok. Eh, og, og nå kommer vi in på det som, som er det mest absurde, jeg tror jeg noen, noensinne skal snakke om i denne her programposten, eh, og hva er det da som skiller sekslivet til insekter fra andre dyr? Ja, altså fell <laughs> felles først da ja. så, så er det jo, ikke sant, det er, det er noe med det å, å, å være på jorda som et uh, dyr eller plante og sånne ting det er å, å ha et sted å leve det er å finne noen å, å pare med og så dør man til slutt, det er det som er <laughs> den korte historien for oss alle og der er jo insektene også inne det var til de ja, hva er det som er spesielt? Det... De, det en her er det også mange forskjellige strategier ute og går altså for, å, og for å finne seg en make og, ja, er, det, er det liksom sjekking i insekter ikke? I, ja, på en måte så, for noen så er det litt sjekking, det er nok ikke sånn at det er noen veldig sånn romantisk tanke bak og sånne ting, det, det er nok ikke men de, det er en viss det finnes jo insekter som, som kommer med gaver og sånne ting og det er også faktisk vanlig hos hvis det går til edderkoppdyrene så at det er en hanne som da gjerne er mindre, og så kommer en gave, da. Altså, for, hvis vi skal ta bare eddekopp-eksempel, mm. så um, finnes det eddekoppet hvor hunden er ekstremt mye større, og eh, risikoen for å bli spist er jo da <laughs> dessverre til stede for hannen. Eh, og det å så gi hunden en gave først, sånn at den spiser dette her, mens han parer og stikker deg etterpå, da slipper han å bli spist. Og det er litt av det samme noen ser også insekter, så er det det der, og, og, liksom, okay. og på en måte gaven blir en slags luring da, for, å, for å ha sex. Ja, manipulasjon, finner vi jo i menneskerike også. Det, så det finner vi. Men ok, de, de, de liksom går og skal finne seg en make. Hvordan, hvordan gjør de det på en måte? Altså, de veldig vanlige i insekterlike er jo sverming. Altså, det, det, du flyr opp masse, masse insekter, og så bare huker man tak i en tilfellig, og så, uh, så parer man sig og så uh, legger de et sted egg og sikrer den neste generasjonen. Mens uh, andre, der, um, der har de uh, lite mer andre strategier for å gå fram. Um, det kan gjerne være rivalisering og slåsskamper Det kan stjele liksom, damer til noen Og utroskap, det kan man kanskje kalle det ja. Og så er det for exempel at det, man bruker en del duftstoffer Altså feromoner altså, Det er jo uh, veldig mye brukt uh, Blant annet hos uh, en del spinnere En sommerfullgruppe uh, Som har... Uh, jeg bruker peremoner, og da er det noen av disse hanne har så utrolig store uh, antenner, som kan fange opp bare noen få molekyler av luktstoffer, altså peremonene fra hunden uh, jeg snakker om bare noen, noen få molekyler per liter luft og så greier den å finne fram til hunden um, og Litt, litt av dette greiene her er jo, det går jo på at det, insekter har litt annet sansapparat enn oss mennesker eh, de har jo syn og sånne ting, men lukt og, det, lukt og sånne ting, det er, de sitter litt forskjellig for eksempel, de kan, de kan lukte og smake med beina, med følehorn og sånne ting, så det er litt sånn Litt annerledes. Og det gjør jo vi mennesker også. Vi reagerer jo også på lukt, hvis nok. Ja, da Damer skal vi snakke like mannlig svettlukt av <laughs> det. Veldig, og det vil jeg, og det er nok, hvis man stikker på byen, så er det jo ganske vanlig da, att uh, damene har uh, sprayt med godt med luftstoffer som ja. ska lukte godt. I sommer så, så jeg to flue som hade sig på hverandre døra til mora mi. Ja. De, de tar seg ganske god tid, disse to flueene De sto ganske lenge. Jeg fikk god tid til å, å zoome inn uh, kamera för å og et godt utsnitt, og det så ut som en sånn typisk doggystyle-variant, eller? Ja, det, det er ofte det. <laughs> ja, men selv med sånne typiske sånne små husflue. Ja, ja det er eh, ofte i innsiktsriket så er det nok doggystyle som, som gjelder, det er nok litt forskjellig, men, eh, og de, de kan holde på, på lenge også, altså husflue kan de holde på i to timer, eh, og, og det er i innsiktsverden så kan to timer være ja, forholdsvis eh, kort, det finns faktisk eksempler på um, en, det er, det er en hårmyggart i Nordamerika amerika som, som holder på i tre døgn, og den, den hellige, det heter jo også lovebug da, i USA, okay. uh, og det er, det er ganske heftig. Uh, og en som virkelig holder på å ligge, så det er en, en, en såpebærtege som ikke finns i Norge, men der er det 11 døgn da, de holder på. Men, men da gjør de det vel flere ganger, eller liksom hele sjansen var i elvedøgn, eller. Ja, altså, sist nevnte, der er det faktisk uh, kopulasjon i 11døn. elvedøgn. Det er, slett, altså, det er en egen strategi fra handen, og det er rett og slett for å holde på hunden helt til eggeleggingen, og det er for å hindre at andre hanner uh, kommer til. Uh, og da, da henger han seg på ryggen Og er, er liksom på dama Hele tiden i elvedøen Til eggene er lagt Da er han sikker på at mine gener kommer kommet videre Hvordan har han egentlig klart å finne ut det, det Dette er min strategi For å sørge for at mine gener har <laughs> Ja, du vet vad? Det er det är ju stort mysterium eh uh, hur då detta här ehm um, uh, har skett upp inom evolutionen. Det är det som er lite så sånn, lite sån otroligt då liksom sånn spännande med detta tema här. Alltså uh, så kommer biologer in på sex og och uh, utan om det er botaniker eller zoolog så er det liksom för det är ju så på stor del av, uh, av det att vara ett djur eller vara en planta, det är liksom att formera ja. sig. Uh, eh det säger också väldigt mycket om dyren. Så, øh, det, sant, man i artsbestemming for eksempel Så jo, må man faktisk ned på genitalienivå For enkelte bilder uh, For å finne ut hva art det er Så, uh, så sant, se på bilder, bildepenis Det er uh, måten å <laughs> artsbestemme bilder okay. uh, Finns det insekter som håller sammen som et par? Som ikke bare, har, liksom bare finner finns en make Sørger for at genene mine kommer videre Og så stikker det neste. Ja, altså, um, det finnes jo forskjellige strategier på dette her, altså det er noen som, uh, om, altså det her er det ikke en snakk om noen som bevisst holder sammen i par, men det er nok bare at det er strategier, man kan se si at denne der sopperpartegen kan være en sånn, en strategi, og det håller jo sammen som et par, men her er det på en måte han som håller seg mer til hunden enn hunden holder seg til han, tror jeg. Ja, de, de der veddagens knullingene. <laughs> ja, akkurat. Så... Um, men ja, det er nok det, er nok det også Men, men det, det mest vanlige er, liksom den, det er faktisk den der svermingstingen Bare mm. uh, huket taket igjen, akkurat som du ser ut som en sånn myggsverm og sånne ting Huket taket igjen, hase, og så får lagt egget uh, Det er nok det som er det mest vanlige Litt som uh, fadderuka på høyskolen og industrette <laughs> Muligvis, jeg vet ikke <laughs> um, Har du noen eksempler på hvordan sekslivet til uh, insekter fungerer? Ja, det, her altså, vi, det her har vi jo på forhånd att du skulle ta med noen Ja, gode, altså jeg har tatt eksempen. med noen, og mens jeg med dette her så har det jo slått meg for, i mange tilfeller da, i særlig insekterverden, så kommer han egentlig ganske dårlig ut av deg, når det gjelder, gjelder livslengde og hva man gjør och betydning. Um, kan du starte litt ved det som er mitt fagfelt, som är er, er vanninsekter? Uh, og da kan vi starte med døgnflua uh, Der är det, det rett og slett altså Døgnfluen, der er det en, en sverming En felles klekking uh, Og der er det faktisk slik at Handen uh, og hunden, de klekker da Og så er handen, den er uh, Faktisk uten munddeler Altså den, den hakket trenger ikke munddeler Den skal ikke spise Det eneste hanske å gjøre er å uh, Klekke, og så skal han finne seg En hund, pare sig og så skal han dø och där där genom ett dögn. Så det er liksom lite kipt då att ha ett dögnsliv. Ja. Eh hellevis så har de ju haft lite liv nere i vanna, så det har varit en larve i kanske 1-3 kanske upp till 7 år eh, för det klicker. Men själve vuxenlivet för att för det insektet är ju temmelig alltså för för särskilt för hanna är ju har munndelar, kan spisa lite rand för att få krefter nog att fly kanske uppströms och lägga ägg ett ett annanstä. Et gunstig stä. Uh, så har vi også øynestikkerne. De um, må, ikke, må ikke tro att øynestikkerne stikker ut i øynene dine. Det er, det er fortsatt bare tull, <laughs> heldigvis. Og øynestikkerne, de, um, de, har, de, de fascinerer meg veldig. For det første så, jeg må bare si litt om, om, om, om flyveevnen til en øynestikker. Uh, det er jo et glupsk rovdyr, både som larve og som voksen. Uh, og den har evnen til å bevege alle fire vingne uavhengig av hverandre. Og dermed så har de en vanvittig eh, god manønneringsevne. Eh, og de største øynestikkerne, altså libellene, de fanger maten og spiser maten på ilufta, og i lufta. Og lever mye lufta. Man har sikkert sett disse her i eh, hjulene, altså det kalles hjul når det ser to øynestikker som har koblet sig sammen. Og så plutselig så ser du to øynestikker som har koblet seg sammen, og så er det som en ring, og så flyr mm. det rundt. Og det er rett og slett uh, parringsakten. Um, og uh, parringsakten så sånn, sånn sett er ikke så veldig speciell. Det er helt vanlig bortsett fra én ting. Og det er at ehm um, inne i hunden så har uh, ofte insekter det som kalles for et spermatek. Der er det det kan lagre sperm til man uh, skal legge eggene. Eh uh, og uh, Hunde. Altså, hunden kan, kan. Hunde, hundene, hundene lager kan, okay. jeg skal bare se at det er et spermatek ikke, et bibliotek med sperm det er som å dra Danmark for <laughs> det slags er et svært spermatek ja. um, men altså, der greier jeg at den, um, den spermen der hvis hunden da og ofte så vil hunden da um, pare seg med flere hanner og øynestykkehannene de har utviklet en egen liten krok på penis en liten som pigg som den tar og graver ut den spermen som var der fra før, og legger in sin egen. Det er jo ganske sykt. Så når de parrer seg, så sørger det for å fjerne spermen til en forrige handen, og så legge inn sin egen, for det er liksom mine gener som skal videre. Det er jo en ganske heftig sak. I'm Grenseløv på Radio Nova. Programme som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Så de, de, har, de, de har liksom genitaler som, som ligner litt på det vi har? Ja, altså de fleste insekter har, altså det er, de har et sånn penisbein, uh, handinsektene, mm. uh, som de penetrerer med. Så er, uh, og hundinsektene har en slags skjede da? Ja, de har det. Okay. Så, um, og og det, det finnes jo forskjellige måter å gjøre det på. Noen har jo såpass kjedelig seksliv, så at der er det han bare legger igjen en liten sånn spermatofor, som er en sånn spermsekk, på backen og så kommer hunden og så suger upp den. Och okay. det är en den kipe for för sexa ah. det, det, de det, de okay. uh, det det det och den är gärna de primitiva insekterna. Eh det det är det som man får i Danmark i Norge och dratte Danmark. Det är möjligt en så litet. Lite sant för ehm bara plocka upp lite sperm. Det är inte sant alltså blir man gravid. Men altså, vi har ju också uh, et ett et insekts som ikke finns i Norge eh uh, men som egentligen är vanvittigt fascinerande og det är knelarna. O den har ju blivit ganske känt nu för att ha sån ganske ganske förferligt upplägg det gäller sex, och det är rätt och slett att uh, hunden börjar spise på han under akta. Där är ju hanen, <laughs> där han faktiskt en god del mindre också, så uh, han närmar sig liksom lite försiktigt. Uh, må och sørge for å ikke kommer liksom foran hunden, fordi uh, hvis han kommer foran hunden så riskerar han faktisk att bli angreppt och spist i sin helhet uten att få sex. Så der må den liksom bare liste seg inn bakfra, og så prøve å liksom eh, koble seg på, og i det den har koblet seg på, så tar faktisk da hunden og bøyer seg rundt, tar tak i nakken på henne og begynner å spise hodet på, eh, på handen. Eh, forskerne har jo tenkt på Hva, hva er greia med Hvorfor dette her? Det er noen som, som har sett litt på dette her Og som mener at det er en kjertel Helt tilbake på hodet Så når den spiser den, den kjerteren Når den kjerteren blir på en måte spist opp Så, så får han en utløsning Um, så det liksom så det er nødvendig for at det skal skje Så det, her er det all in altså, Rett og slett okay. på, på, For en kneler han uh, Det er få som kommer levende fra det Men uh, forhåpentligvis så får han å bringe genen sin yre Men i all verden Men altså Hvorfor er det konstruert sånn med tanke på at, hvorfor kan de ikke plassere denne greia som hun må spise et annet sted sånn at denne stakkars guden kan få lov til å bruke <laughs> ja. det? For har jeg... man jo om eddekopper også, liksom, bare sort enkel eller noe sånt, som spiser han sin. Ja, det er, um, det ikke, altså, både for eddekopper og for enkelte insekter så det faktisk, uh, er, risikerer man å bli spist. Og, og her så er det jo for en del arter av knelere så er det jo da regelen at du blir spist og at det er faktisk nødvendig. At den blir spist um, Mest sannsynlig så, så uh, Er fordelen for han da, At han er på hunden Såpass lenge at det er en stor sjanse For at det er hans gener som kommer videre um, Og befugter eggene Så det er, det er liksom det som ligger der, sånn den der At det er mine gener som ska fram ja, jeg, jeg, jeg sa i stedet et eller om, om Det er penisbeinet ja. uh, Og hvis man skal gå Gå på en ting som er litt kjip for hunden da, uh, det er veldig mye som er kjip for hunden men vi har jo dette her uh, veggdyret, som vi også har i Norge, den kalles bedbøgg i hundene. Uh, ja, det har vært snakk om ekstremt, at det tilfelle, antall tilfeller med veggdyr øker jo drastisk i Norge, Norge og oppgrunnen av mye reising. Og ja, sant, men, og det, det, er jo, altså det er en et bittelite insekts som suger blod fra mennesker og, og trives i sofaen og i senga eller et sånt, et sånt sted. Og, og på dagen så, så lever den i sprekker og i de prøver å så godt som mulig og så kommer den ut på natta og så prøver å få seg en litt måltid eh uh, utrolig keep grejer har i huset uh, og, uh, men det som det som er liksom spesielt med eh uh, det er at de ehm um, avo til altså han ute utfører det som kalles for traumatisk inseminasjon Och det är rätt att släppa. Traumatisk traumatisk insemination och då då vi att detta här kan det omöjligt vara bra för hunden. Eh, um, eh har består av fortsatta ledd och så har det de ett sånt mjukt parti mellan leddarna. Mm. Eh og det han gör, det är faktiskt i istället för att gå in eh, bakvägen som eh, som de flesta andra gör, så tar den bara och sticker det penisbenet bara igenom skalet och in rätt in i eh, spermateket till till hunden tvärs igenom dyret. Det altså liksom rett gjennom magen liksom. Ja, sant, det, magen ja. Det er ikke det høres ikke bra ut. Det er Nei. Ganske häftigt. Men hvorfor all verden gjør de det? Du, jeg aner ikke. Jeg, jeg, jeg, det er sånn som jeg, jeg ikke skjønner hvorfor de... Er just, er at... Bare finner de letteste veien, liksom, letteste løsninger, og så gir jeg blaffen i hvordan det går med damer etterpå. Ja, det er liksom sånn der, få spermen direkte in med en gang, få befruktet egget med en gang. Det er... ja. Intravenøst, mer eller mindre. Ja. Eh, sånn... <coughs> sån avslutningsvis så måste jag nämna att uh, så har vi sån har vi ju tänkt att folk. Ja. Eh uh, uh, vi det är omring av insekter når vi sover också eller vad det nu är, eller kallas dessa uh, insekter som gnager på oss när vi sover. Ja. Eh kun ni livet det egentligen i sängen sånn, egentlig det sån ut att du egentligen klarar det. Eh nej alltså eh uh, visst man uh, alltså det kommer lite an på då. Vi har jo et endekoppdyr som kan få mid. og noen av disse middene, altså det aller fleste mid i verden, er under en mm. og de fleste må da ha mikroskop for å se. Og de eh, sengemiddene, de, de er litt sånn lei å ha. Um, det er ofte ikke så veldig mye av det hvis du har et godt renhold av sengetøy, men hvis du ikke har det, så kan det bli en anselig mengde eh, sengemidd, og de, de lever av ting som faller av dig rätt och slett. Inte det sätter sig de suge blod, men uh, det finns ju blodsugniga mitt också så vitt, men men uh, döda hudceller og och sånting. Ehm um, det er jo lite sån kipt också. Vi har detta väggdyrar som er kanske lite mer uppenbart som man kan se og finna og kanske göra något med. Ehm um, så det det lönar sig att att vaske sängkläder gott och och väl en grej varme rätt och slett. Men hur uh, kan kommer det ifrån? Alltså hur ska de leva där egentligen i senga Uh, nei, altså, de lever rett og slett i laken og sengetøyet. Altså, det er så små, ikke Så altså, de gjemmer sig inn i fibrene og sånne ting. Så de uh, er bitte, bitte, bitte smale. Så uh, hvis du skal virkelig ha... Altså, du kan sikkert se på en del sånne saker på, på nettet om dette her, og da er det elektronmikroskop man bruker for å få disse her... Det er jo ganske herselige bilder, man uh, ser litt sånn middene. Hvordan ser de ut? Altså, uh, altså midd er generelt bare en, en, sånn, en kropp. Uh, og så har de åttebein, akkurat som... Uh, um Etterkaptyr generelt Og så har de en del sånne føleordn og antenner Og sånne ting. O de har ju också utvecklat en del såna griperhetsska de för hålla sig fast och sånting där. Så det, det er, ja, de, de ser ganske förfärligt ut och det är ju inte för ingenting att filmindustrin tar tag i edderkoppor och insekter och sånting för att lage liksom såna äckliga filmer och sånting för det är det där en del som är märkligt där. Och det finns väl mer i midd och såna smådyr i sängen din, det finns människor på jorden. Ja, det är det de är säkert lurte. Det är såna på det jag vet inte och har inte de tallen i huvudet, men det det är ganske inte ganska många så uh, godnatt, folkens. Uh, sånn helt til slutt, tror du det er mange som har lyst på insekter til middag etter å ha hørt denne sendingen? Du, jeg er litt uh, usikker. Uh, det, hvis man... Uh, jeg tror kanskje ikke det. Uh, <laughs> har du spist insekter noen gang? Du, jeg har faktisk smakt insekter. Uh, har det. Jeg har smakt uh, fritterte uh, uh, melbilerver. Jeg okay. eh, krydder det veldig godt altså, det, er, det var i forbindelse med, at, uh, med en naturfagskonferanse og, og tema at insekter burde være på mattbordet vi, vi spiser kreppstyrene Det er nære slektinger uh, Reker og krambe og alt mulig er, uh, Vi tar av skallen og spiser det som er inni Og, og uh, hvis man går til Afrika sånt, så er uh, det er også en krilles store feite larver, det er uh, moms Så det er godt protein til skudd Var det godt? godt. Det, altså, eller, det, det eller var det bare, var bare som smakte? Det, det var bare krydder som smakte Det, det knastet, det var krydder. Det, var, det smakte krydder. Ja. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova, høyskolelektor Asbjørn H. fra høyskolen her i Oslo. Veldig hyggelig å komme. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, med det frisk minnet gjenstår det bare for meg å si at Grensløst er tilbake neste uke til samme tid. Du må gjerne sende en mail til grenselost at radionova.no. Olav, Gøy og Kjerst igjen takker for oss, og hei og hopp, og god natt. Rasle, rasle, rasle, rasle, rasle, rasle, rasle. rasle.